Berisainagusia zurekin bernadetar gain eta haste sainduan bida jende frango ibilida. Onda gibia eta irungo hotel eta nekazele txekukandutea jakasta turismako profesionalek bilan ona egiten dute jazbaino ego hilier gehiago izan dela. Udako lanba eta txemanaiz gazte frango izan dira atzomi zen haratzalde berezian proposatu lan geienak ostalaritzakoak ziren gure janaria petrolari lotua parte handi batean biz... zilajun elkartea gaualdi bat antolatzen du gaur urhunean filma bat lehenik, eta segidan sola xaldia Pilotan itxasuko ataji lehiak eta gauk hasten, hamargarrena izanen da, eta ortan, berezko eta amaturak dira, gaur lehen, bifinala laurdenak zazpiontaik goiti. Eta... Aroa, panxika, denboratxaga, egungo ere? E, egungo, goizarekin behar bada, euri uajaka, baina na txaldearekin hobetuko uh, du, eta gero eta euri gutiago itsemana zauku, uh, hastirian eman dezagun, euririk bat ere eta eguzkia gehaldiak behar genituzke. Temperatura kamalau garradutan, atik biar goizetik aratsa euria bakarrik dugu programan. Ostirale hau hilabeteko azkena presuen aldeko elgahetaratzeak eginen dira usaiako herri eta tenoretan, baina nugunan elgahetaratzea berezia izanenda jonantzaren desagertzearen bosgaren urte burukari egia nahi dugu lemarik. Bimila behatziko apilaren emezortzian deja gertu zen jonantza eta oraiko igunean oraino ez argitua zer gertatu izakon. Urguniako elgerreta atzia zazpionetan izanenda... ...eta hendaian aldiz ez da izanen aldiuntan. Eta gerobea honetan urguniako plazan izanenda ekitaldi politikoa jonantzaren homenez... Ibon Fernández iradi Euskal presoa eri haundi bere abokatarekin presondegitik ateatzeko galdea egina du eta horen asterzeko ausia, maiatzaren hamabian iraganen da Ibon Fernandezek esklerosi ainitza edo sklerozanplak eritasun du, otsailean familiak eta osasuntzaileko eragile batzuk galdegintzuten bere kondena gelditzea Aztatua izaiteko, presion degia etzela leku egokia untra aztatua izaiteko. Abokatak, jujiari galdegintzakon asterketa baten egitea, bi mediku joan ziren presion degirat, lan emozan erat, eta hauek ere gauza bera errantzuten. Beraz, maiatzaren amabian, e, Ibon Fernandez diren kasua aztertuko du jujiak. Arantxa Zulueta eta Ionen Parantza, Madrile eta Segobian preso diren bi abokaten egoera salatzen du ere etxerat elkarteak Euskal preso politikoen kolektiboko bi abokatak bilbon urtahilian haxtatu eta preso eman zituzten, etarikin loturak zituzketela akusatuz. Bi beste presoetak ahunt bez atxikiak direla, beren zeldetarik biziki guti ateatzea tusten dituztela eta bisita guti ere dutela, hori jakinarazi dute familiek. Beren abokatak ere errandu zinez baldintza beti ...etan atxikiak direla, eta bere iduriko legezkampoko egoeran ere direla. Aste artean, Tarnosean faltatu hugoita sei urteko emazte gaztearen gorputza txeman zuten atzo, bere buruaz beste egina zuen Tarnoseko kastilloneko janean, bere aitamen etxetik biziki hurbil, eta ezan eh, ...bi urte berean aia galdu zuela, errobi ibaian itoik, istripuz eta gertakari horrek emazte hori azkarki joa zuen zain eta eke erizen ere gerostik. Bestalde, bidasoa bizirik egiturako turisma departamenduak haste seinduko oporregunetako bilana plazaratu du. Haste seinduko bizitaria denak ego eskualerikoak ziren eta euneko emeetziak Kataluniakoa, euneko ita amosta Espainiako Estadokoa, francesak euneko ameka eta Europako beste erialdeetakoak euneko zazpi inguru, aierte, idierte. Datu positiboak aste zainduak bidasoa eskualdean turismoari dagokionez. Ez zirik erakundeko turismo departamenduaren bilanaren arabera, Ondarribian okupazioa uneko larogeita sortzikoa izan da, Iazkoa maño 6.5 orago, irunen aldiz, euneko irurogeita mairukoa. Eta eskualdeko nekazaletxeetan emanda okupaziotasari tasarikonena, oroar euneko larogeita bostarekin. Ondarribiko aldezarrean aurkitzen den hotel palazeteko maipozikagertu da, azte sainduan ukan dituzten kopuruekin. E, ostegun santutik igantera eguneko egun, baina beste gunak ba, bueno, elitu dira pizkaba terrizka bai horrela izan da, ziren ematen zun etzela beteko kostaten ari zen, baina azkenian bete da euraliek ere lagundu du, eta ona izan da bai, da ba, hori da e, Espainiatik eta Kataluniatik ere bai e, frantxezen bat baina nomadean Espainia baina Bizitarien gehiengoa ostirala eta larun batean bilduzen ondarri bian, bereziki ostiral santoarekin prozesioa dela eta baiar bada. Zortzire honda amar lagun pasatziren turismo bulegoetatik. Hotel Palazetetik urbilden arma plazako turismo bulegotik pasatira bisitari gehienak, kirolkaian Kaian denarekin batera. Eta udahur biltzenari, eta gazteainitzek nahi lukete sasoeneko lan batatxeman. Horen karietarat, miarritzeko hiriko gaztenguneak udako lanak karatsalde berezia antolatudu atzo, miarritzeko... ...emision lokal polampoa eta umia xoztalaritzako elkarteak partaide ziren, miarritzeko gazteguneko erik lazalek argitasunak emeiten dauzko ekitaldi ortaz. Errixagoa da, onat etortzeko, bada estakit idueun edo laueun gazte etor, etortzeko dena direna leontan isanen dira bai el que se está que está lan postuak ja, job dating rapide fité fité ba xatsenda baina bosh minutus arkuesteko le broua voilà à peu près ogoi, ogoi eta bost entrepreneur eta badugu partaide de UMIH eta mission lokale uh, ekin. Bai polo emploa hor da eta bide uh, web gunea uh, arkestu ko du eta nola, nola egin uh, lan postu uh, atsemateko. Badila horstatuak, badila horterak, bide badi lan bada, bada ere uh, enterrim uh, BTP uh, lanak lan edo uh, animatzaileak edo uh, arzainak. Baot edakigu denek guredianariaren dianariaren ornitzea, zenbat etaraino, petrolaren menpeden. Oartuak direnak eta bereziki ez estirenak, gomitatzen ditu bisilajunel elkarteak kultur en transizion filmaren ikusterat, urruñarat gaur. Nils Agilar, francesz sociologoak, egin dokumentalaz, argitasunak emeiten dauzku, Nikola Goñi, bisilajunak la Junel Cartecoaca. Que hubo laborantzan ba, lorraldeak oso espesializatuak dire, batzuk uh, uh, situak dogarria ekoizten dute hori bakarrik, bertze batzuk uh, behen esnea, bertze batzuk uh, frutuak bakarrik, eta hori jende guzia gerikadura horrekatu bat emateko, ba, hori guzia kamioz bidaiatzen da, uh, adibide bat hartzeko uh, frutuak tabarazkiak, uh, Europako uh, frutu tabarazkien uh, irula ordena edo gehiago Espainiago aldean uh, ekoiztu bat da, Espainiago aldea da Europako tokizik lehorrena, e, eurigutxiena e, baduena, eta e, orduan ur e, ikarragesizko urko puruak erabiltzen. Oiek ekoizteko eta dena kamioi bidez gaten da Evropa e, horsoan. Eta hori petroliaren mente handi jandago. Pentsatu e, petroliarekin arazo bat balin bada eta kamioi guziak gelditu. Oekun ba, guti bat zuen buruan ez ginukela e, aski jateko, Eta hori za, arazo hori dela eta e, pentsatu behar dugun nola ga gauz... Eta kultura en transizion filma ikustiko da lehenik, sorciak eterditan, eta ondorik. Estabada eskoal eriko laborantia gambarako michel berruko iriguen baita ere, bisiko transizio taldeko mario real eta euskal monetaren koordi. ketako Emanuel Kaztainrekin gaur beraz horori soziketeta ditaik goiti. ehunta begeita ama gute bete Etzen dira orai trea jendaiarateldu zela lehen aldikotza Jogentkari hitzaldi bat proposatzen du oroitza jendaia ...historioa elkarteak, hoja ipatuko da trenbidearen jiteak herrian ukantzuen garantzia eta donostia eta gipuzkoako enpresek ere ainitz baliatu zutela ere treina, beren ekoizpenen izpenen igorzeko edo egezebitzeko aipatua izanen da. Mintzaldi hori jendaiako sokoburuko antioan abadia salan, Marcel Argoitidekin, izanen da mintzaldia... txaldeuntan, sehiak eter ditan. Eta Egun San Marco edo opilaren eguna dela, neohi bereziak hartu dituzte irun eta ondari biako herriko etsek, opila beneikatu eta mendian jateko ohitura hau aldatu zoioan da urteekin, eta gazte txuan besta bat biurtu da orai bereziki, eta gazte ...taldeka San Martial eta Guadalupe mendietarat joaiten dira eta alkoholari lotu arazo handiak izaiten dira, hortako irun eta ondari biako erriko etsek prebentzio lan bat egin dute aitzinetik alkola eta drogen inguruan pilotan orai 16tapuntan profesionaletan loan garzia eta Dam David Menviel Frantziako xapeldun ba da eta finala ereman dute hiru man. Manche... hamar aldazabal eta nikola etxetoren kontra zorzi ha bost ha bost hamar eta hamar zorzi. Pilotan ono itsasuko atarri joko begiko leiaketak zen dituela, Gaur izanen dira bi-finala laurdenak eta horra ariko dira dukasu anaiak, pierrez eta batitia, uh, Bichent Elgar Pascal Eskura urunaren kontra eta unentsegidan Monson Monzondars eta Thierry Arizmendi, Laurent Lambert eta Hervé Bonebeltsen kontra. Eta atzo aratzaldean, baiunan izan da ere, komersanten lehiaketako lehen fina leherdia, eta hori, laskor eta gishan dutek ere dute, suertegarai eta lafiten kontra, behoi eta amar, beho eta maiatzaren lehenian, heldu den ostegunean beraz, bigaren fina leherdia.